Ні, графе, все ж таки ви не уявляєте, наскільки це складно. Це вам не якийсь тірольський маєток. Ним керує найняти мною управитель, доки я подорожую. І непогано керує, мені здається. Що ваша величність мають на увазі? Маєток Сен-Жермен приносить вам, графе, Непогані прибутки, якщо ви і справді не варите золото з міді, як стверджує мій добрий граф Бестужев. Погляд імператриці на мить загострився, проте Сен-Джермен лише розсміявся. Треба мати кмітливого управителя, як, наприклад, граф Бестужев. І тоді навіть з маленького клаптика землі у горах матимеш великий зиск. Єлизавета Петрівна теж розсміялась у відповідь. Ще хвилин сорок розмовляли про перекри труднощі державного управління, між іншим імператриця напівсерйозно запропонувала. А ви, графе, не погодились би найнятись до мене придворним алхіміком, як це бувало в минулому? Навіщо? Аби варити мені еліксир молодості та видобувати золото з міді. По-перше, сучасна наука заперечує існування алхімії та різноманітних чудодійних еліксирів, резонно заперечив Сен-Жермен. Але ж ви, графе, власноруч виготовляєте такі засоби, як «Я, ваша величність не вчений, а всього лише слухняний учень багатотисячолітньої премудрості Сходу». А по-друге, у такому разі наш друг грав Бестужев ще чого доброго Приривнує мене як особистого постачальника вашої величності, бо еліксир молодості – то дармове золото, речі дуже й дуже серйозні. От тоді я вже точно скінчу свої дні в одному з казематів Петропалівської фортеці. А ваш тутешній клімат, боюся, вб'є мене дуже швидко. Якщо вам не давати вашого еліксиру, графе? А як же я готуватиму його у в'язниці? Обидва ще трохи посміялись. Далі поговорили про петербурзький клімат, про архітектуру північної Пальміри і можливості її покращення. Потім знову повернулись до управлінських справ. Потім бесіда перекинулась на історію блискучого тріумфального сходження Єлизавети Петрівни на російський трон. Сен-Жермен терпляче чекав, коли ж імператриця перейде до головного, адже заради пустопорожніх теревенів вона навряд чи стала би викликати його із самого ранку. Тим паче у вищих сферах його заздалегідь попередили трохи про інше. І лише коли спливла третя година невимушеної бесіди, Єлизавета Петрівна раптом мовила. А знаєте, графе, в мене до вас серйозна справа. Я весь до послуг вашої величності попереджаю, справа ця дуже й дуже конфіденційна. У такому разі, чому би вашій величності не довірити її комусь іншому, наприклад, графу Розумовському, чи графу Лєстоку, чи комусь із членів конференції при найвищому дворі? Бо краще від вас її ніхто не виконає але ж ваша величність, всі вони, люди, перевірені, а я – ненадійний чужоземець, котрого підозрюють у шпигунстві на користь налаштованої Франції. Оближте, графе, – доволі різко обірвала сен жермена імператриця, і він слухняно замовк. Для людини, котра живе не одну тисячу років, а я у це щиро вірю, попри зрозумілі сумніви графа Бестужева, Нинішні інтереси усіх нинішніх країн не варті виїденого яйця. У той час, як кожен із згаданих вами сановників, має свій інтерес. Наприклад, візьмемо графа Лістока. Він суцільно відданий мені. Проте той такий граф Бестужев підозрює в ньому таємного французького агента. З іншого боку, сам Бестужев – надто тяжі до Австрії, у якої в Росії теж є власні приховані інтереси. Навіть граф Розумовський, як малорос, може раптом виявитись таємним ворогом Великоросії. Ну що ви, ваша Величність, як можна навіть помислити про таку зраду? Ах, оближте, оближте! Єлизавета Петрівна замахала на графа руками. Частина малоросів зрадила наші інтереси, хто зі Швецією, то і з Францією, тож від них можна чекати будь-чого. Але ж не від морганетичного чоловіка вашої величності. Зараз я просто змушена говорити не як жінка, а як правителька Російської імперії, жорстко мовила Єлизавета Петрівна. Отож, прошу вас, як божою милістю і імператорська величність, допоможіть підшукати підходящу дружину, принцеві Карлу Петеру Ульріху. Але ж ваша величність, Так, графе, саме для цього я і запросила вас на конфіденційну розмову. Деякий час вони мовчки вивчали поглядами одне одного, ніби зустрілись уперше. Потім Сен-Жермен мовив. І все-таки, ваша величність, чому саме я? Розумієте, графе, «Мені самій дуже непросто пояснити це», – Єлизавета Петрівна на мить відвела очі у бік. «Але ви погодитесь, що Карл Петер Ульріх має дуже особливий, дуже своєрідний характер, я би так це назвала. Отже, принцеві потрібна особлива жінка». Щодо його коників – то це точно, подумав Сен-Жермен, але дипломатично промовчив. Єлизавета Петрівна тим часом витримала паузу, потім продовжила. «Такими вже нас, жінок, створив Господь Бог. Ми істоти слабкі, тендітні і дуже нетямущі щодо чоловічих забаганок. Вірите? Я багато думала, перш ніж звернутися до вас. І так нічого путящої не надумала. От візьмемо для прикладу моїх вінценосних батьків. Адже покійна моя матінка, світлої пам'яті імператриця Катерина, вона ж була простою селянкою, батьки, діди та прадіди, якої були незаможними ліфлянськими селянами. До того ж, під час штурму Мар'єнбурга вона потрапила у полон. А ви, графе, знаєте, як брат-мужчина поводиться з нашою сестрою у таких випадках».